Hola, Mariona, com estàs? Hola, ben dia, va-teu molt bé i tu? Molt bé, uh, ara és el que dèiem, uh, m'has de fer tu la pregunta perquè no n'hi he pensat cap, escolta. Així és previnguda. I a més, ara ja penses en, en com pensaria jo i no s'hi val. És que m'agrada molt que em facis preguntes, llavors... Bé, bueno, va, deixa que me la pensi un moment. A veure, uh, va, sí, tinc una molt clara. Va, molt bé, de l'estiu. Va. Um, platja o piscina? Però... Vull que siguis sincera, no que pensis en mi perquè, clar, ja si em penso, coneixes... Si penso en mi, si... no farem, no farem programa. programa. Clar, clar, aquesta és l'altra. Uh, però, bueno, qualsevol cas. Um, Platja o piscina, Mariona? Piscina. Doncs, clar que sí. Benvinguts a Música Vins Música Vins i altres coses. Estupendo, estupendo. Sí, la piscina, evidentment, eh? La platja, no suporto la sorra. Ai, oh, però m'encanta la platja, Mateo. De... Veus, t'encanta, enca... t'encanta la platja. Um, no hauríem fet programa. No hauríem fet programa. Passa res. Uh, bé? No caigui eh? Aquí, et... Gira't, gira't el... Ah, així, colla-ho bé. Ah, això mateix. Exacte. I ara baixa tu una mica, perquè... Ah, així. Bé, millor? Sí. Bueno, els que Estic no la veieu, masters, que sapigueu que la podeu veure a YouTube <ríe> ¿vale? perquè estem gravant el programa i a... també estem a YouTube Música 20 i altres coses, capítol 23 Toma ja. Ei, com, ja. jo... com tu, tens 23 anys <ríe> Estupendo, Mariona doncs um, no m'agrada la sorra No m'agrada la sorra, però freixo la piscina mil vegades Però no sents la música de fons la, la música de fons que No <ríe> sents els nens els nens cridant allà com uns locos A la piscina Però la platja sense el mar de fons Sí, amb, evidentment és molt relaxant. més relaxant Jo no dic que no sigui més relaxant Però jo sóc de, de platja 1. Si tinc cadira 2. <ríe> si tinc un llibre 3. Si tinc parasol 4. Si tinc l'hotel, a primera línia de mar. <laughs> que entro per la porta i foto la dutxa de cop. Oh, meravellós. <laughs> Llavors, platja. Llavors, platja. No. <laughs> Llavors, platja. Piscina. piscina. Piscina sempre perquè, bueno, m'agrada més. A vas aquí al poble, piscina... Ah, és doncs. més net, també. És més... a prop. Sí, exacte, és molt més, asse... bueno, sí. més a prop, sí, sí que nosaltres la tenim a prop, la gent de Madrid, la platja, mm, ha d'anar una mm, setmana, un oh, cap de setmana. La gent de Madrid, pobres. Passeo marítimo, t'entenen. Bueno, Mariana, doncs què, ens, ens porto, què, què has fet aquesta setmana? vera? veure. Mira, eh... aquesta setmana he etiquetat com una loca. Com una loca? <ríe> Total. I, i, i, i, ah, ja fa dues setmanes que etiquetes, no? Sí. Vale, doncs pues, bueno, pues explica'ns. Imagina't abans que ho feia manual que ho fèiem etiqueta per etiqueta, perquè no teníem màquina. Allò sí que era un suplici. Mare Déu, però hi us quedaven rectes? Bé, bueno, clar, que ja tenim el carill trencat, tantes etiquetes. No, no, ja, ja ho pots ben dir. Però ara, bueno, ara ja fa potser 3 anys o 4, ens una maquineta moníssima. Crec que és el meu amor platònic de la història de la vida. Oh, màquina d'etiqueta. És una maquineta així, però una màquina d'escriure, mm, eh? o sigui, és de tamany, igual, sí, sí. sí. i quasi amb, la, amb la mateixa forma, perquè té una part més alta que és on hi el, el rotllo. I llavors tu fiques l'ampolla allà? Pues l'ampolla gira i la poses. Llavors té diferents programes que tu pots posar. Doncs vale, pues posa'm una etiqueta, posa'm en dues. Posa'm aquesta etiqueta i aquesta. O sigui, si n'hi ha dues, vull aquesta distància entre etiqueta i etiqueta. Vale, uh -huh. Això va en funció de l'ampolla. Si és una ampolla més grossa, pues la distància haurà de ser més gran. I llavors bueno, vas fent. Molt bé. I vosaltres etiqueteu per davant i per darrere? Depèn de l'ampolla. Vale. El qui guíe aquí, que sí que té dues etiquetes... Però, per exemple, a l'amfiteatre, a la Vinyalxesc, només en té una. I amb una etiqueta i ja hi pots posar tot el que s'ha de posar? Sí, perquè, per exemple, la, la de la Vinyalxesc, a l'amfiteatre, dona la volta a l'etiqueta, ah, a l'ampolla. és més gran. És més gran i cap tot. Vale, perfecte. L'únic no, que ara ja, ja has de posar unes coses. Ara, què, què has de posar? Crec que han, um, han aprovat com una... una no, una, una llei es diu. Una llei, sí, sí. sí, sí no? Un decret, decret o un no, no sé què. No sé ben bé què és. Ah, alguna cosa d'aquestes polítiques? Sí, però polítiques? diu que... A partir del 2023, crec Ui. que desembre o novembre o algo cosa així... Aviat, això. S'haurà posat els valors nutricionals, els ingredients, bé, bueno, tot del vi. Sí, sí. Que, aviam, escolta'm una cosa. Vull dir que... Vull dir que potser ens estem passant, no? Que jo ho entenc, eh? Jo ho entenc que tot, tot s'hagi de posar aquestes coses, um, però, però, però llavors... Bé, bueno, sí, res, no dic res. I fica un QR, eh, saps? O sigui, yeah. fico QR i la gent que ho llegeixi. Clar, llavors és més feina, o sigui... Bueno, no sé, però... No, també encabir-hi tota aquella lletra allà, és complicat, no? Sí, sí. Bueno, ara que... ara s'hi ha de posar, bueno, doncs, que conté sulfits, Clar. perquè hi ha gent que és, és al·lèrgic als sulfits. Els teus porten sulfits, però? No, els meus no. L'únic que tots els vins porten sulfits. Llavors... És, has de matisar si és sulfits afegits Vaja. o sulfits no afegits. Vaja, com els teus, no? Els com, com els teus, no exacte. Vale, vale. <laughs> bueno, ja ens no explicaràs què són ja els, els sulfits. Sí. I, res, I Què ens portes avui? I avui us porto, us vull explicar... Ah, oh, quins nervis. Les diferents maneres que es pot fer un vinegre. Perfecte. Bé? Vale? Perfecte. Per començar, tenim... Bé. El vi negre jove. Vols que et faci una musiqueta? Mentre m'expliques això? <ríe> com tu <'ho> vulguis. <ríe> vi negre jove. Vinegre jove. <ríe> És que em podré concentrar, ara, això jo. Eh? No, ja està. És l'entradeta vale. musical. <ríe> M'encanta. Um, vale. Vi negre jove. Aquí s'ha de molt per començar la varietat de raïm que tenim. Veieu que volem fer servir? Perquè hi ha varietats i varietats. És com hi ha llets i llets. La semidesnatada, la sencera, la no sé què... Pues, cada varietat aporta unes coses diferents. Vale? Si tu vols fer un vinegre jove, l'ideal seria agafar una varietat poc tànica. Què vol dir poc tànica? Els tànics, vale? tànica, bé de tànics, els tànics és, és una molècula del raïm que està a la pell, vale? que és el que t'aporta allò que sembla que Allà. se t'assequi la boca quan veus un vinegre, vale. que sembla que hagis llepat asfalt. Sí, vale, sí, que et passes la llengua i quedes resec. Exacte. D'acord. Llavors, clar, si tu vols ser un vi negre jove, eh, necessitaries que la veritat fos poc tànica. Perquè vale. menys resec. Menys resec, exacte. Perquè tindràs els tenins superreactius, al final seran els tenins joves, uh -huh. i tu vols que aquell vi sorti ràpid perquè vols que sigui jove, no vols que tingui criança. Epa! El <laughs> fianet també m'ho vol parlar. <laughs> Um, Estupend, no? Vale? Vale, llavors tenim els vins de criança vins amb més criança que pot ser posar un reserva, un criança que això hi ha en funció de la deo aquestes particularitats uh -huh. però el de criança seria doncs, un vi negre, que aquest sí que hauria de tenir bastants tenents perquè al final és la corpulència del vi és el que t'aguanta el cos del vi vale? llavors com més tenents tingui el vi més temps amb criança l'hauràs de tenir perquè aquests tenins llavors es van, a, es van, fent, van fent complexes i precipiten. Sí? Llavors, si precipiten, no són reactius. Sí? Si no són reactius, si no són reactius, què són? Deixen de ser reactius, perquè pel pes, com que s'han ajuntat tants tenins junts, uh -huh. no. la molècula és molt grossa, pesa molt, i cau al fons de la barrica, i tu a l'hora d'embotellar... No, serve... no, no, no, no ho notes, això, diguem -ho. No, exacte, vale. s'esrodoneix molt més, és un vi més rodó. És un vi més tranquil, el vi jove és més elèctric i l'altre és més tranquil·let. I llavors estem que... Ara m'has dit dos tipus, no? El jove... El jove i el la criança. I el de criança. Mm -hmm. N'hi ha més? Sí. Llavors... Vale, però el de criança és més... Clar, com que m'has dit jove, és més vell? Representa? Està més temps allà? Té més temps, Té exacte. Més exacte. Temps, per tant, és més vell, és però més no vell. es diu vell. No, però bueno, la paraula seria més de, de criança. Sí. Vale, I aquests noms que us tria? Pff, bueno. S'han triat en el temps. Sí, vale. sí. Estupendo, deixem-ho aquí, com, sí. el, com tot eh? els sí. jamones de no sé què exacte, el que però, el seu... sí, vale. exacte prosegueix exacte. Um, llavors tu pots fer la criança amb el que vulguis vale. amb bota de roure bota d'acàssia amb, bueno, amb tots els diferents tipus de botes que tens vale? tots els tipus de fusta la pots fer en ampolla de vidre la pots fer en, en àmfores la pots fer en, en ciment, bueno, amb tota la mena de recipient que tu vulguis, pots, pots fer criança. Que vulguis, sí. vale? Llavors, al final, el vi també serà diferent o, o no en funció d'aquesta criança que no facis volta, tu. Va, va. Vale? Llavors, varietats tàniques i no tàniques. Per, per exemple, la, una varietat molt tànica és l'ull de llebre, que és el teu pranillo. Vale? Aquest, aquesta necessita doncs, criança. A casa vol Kiku, la fem amb ull de llebre i és un vi Però llavors l'elaborem de tal manera que no fem tanta extracció de tarins de la pell i no n'hi ha tants. Sí? Sí. Llavors, bueno, has d'anar jugant una mica entre les varietats i la manera d'elaborar-ho i el que vols vendre tu. Vale. vale. Llavors, què més tenim? Tenim la maceració carbònica. Això és un altre tipus. És un altre tipus de... De, de men de fe, d'estil de, de vinegre. Exacte. Maceració carbònica. carbònica. I en què consisteix? Mira, consisteix... En, a mi m'encanta, no ho he fet mai però ho No ho feu servir a cap morral. No. Vale. És agafar el raïm sencer vale, i tirar-lo a la tina directa. O sigui, tot el guti, a la tina. Amb, la, amb, amb, amb, tot. El, amb tot el que hi ha. Sí, amb pots la... treure gra gra i tirar-ho. O fins a la o, tija i tot. O tirar la, vale. la rapa i tot. Vale? La tina tritura, allò? No, la tina és un recipient. No tritura un res. Recipient. Vale. No. Llavors... Què fas? Ho deixes allà, ho tapes tot bé, ho satures amb gas carbònic, uh -huh. vale? el, el que hi ha dins, el, el, el, on hi ha el raïm, i la fermentació comença a dins el gra de raïm. Uh -huh. vale? Comença dins el gra de raïm i arriba un moment que el gra peta perquè té molta pressió a dins i es comença a fer, bueno, comença a acabar la fermentació amb el gra petat. Uh -huh. vale? Llavors, premses o si al revés, no? Exacte. Premses després? No. És a dir, tu, en un vi negre, sí. el que faries és agafaries el raïm, el posaries a la derrapadora, trauries Així. la rapa, vale. i tota la pasta, que seria la pell, pinyols i polpes se'n va a vale, Però això ja ho has premsat abans, o sigui, ho has no. triturat. I allò que fiquen els peus... Això és amb el vi blanc. Ah, el no és, raïm blanc. No és el vi ne no negre, allò dels peus. No, el raïm, ara, ara explicaré el segon ah, vale. que explica el, això. Vale, perfecte. Però amb aquest, en comptes de derrapar i treure la rapa, se'n se va gutim sencer a dins de la tina. Vale. Va, llavors, quan això rebenta, quan l'agrada del raïm rebenta, premses i acabes la fermentació sense rapa i ja... Com... El que surti. Ah, sí. ¿Vale? Què t'aporta això? Pues, porta un vi molt més floral, amb aromes més de flor, de fruita. És com unes connotacions molt diferents del que és l'altre. Perquè justament comença a dins el grà de raïm. Mm -hmm. Interessant. Té bona pinta, Saps? aquest, no? És com que és molt... És guai. És, I té mo molta xutxa vermella, fruits vermells. Mm -hmm. Molt bé. És molt xul, m'agrada molt. I llavors tindríem un blanc de noix. Mhm. Mm Sí, blanc de noix. Més... Blanc de noix. En què consisteix? Blanc de noix. Però això no és negre. És un blanc de noix. Vale. Aquí hi ha trampa, eh? Exacte. I ara ve el tema aquest que t'he explicat, que, et deia, que ara t'ho explicaria. Tu agafes un gra de raïm, obres el gra de raïm, uh -huh. i la polpa és blanca. Vale. I la pell és negra. Vale. Vale. Què vol dir això? Que tots els components que porten color al raïm estan a la pell si tu agafes aquest raïm i el premses directa, el most que et surt és blanc i prové d'un raïm negre uh -huh. sí? normalment el, el, el vi negre es fa s'agafa el raïm, es derrapa, es treu la tija i se'n va tota aquesta pasta a una tina a fermentar i mentre comença a fermentar aquests components de la pell van passant a la polpa i la van tanyint llavors tens el color però aquí no Aquí agafes el raïm, el rapes el premses i et surt un most blanc. Bé, bueno, blanc, clar, també en funció de la varietat. Si és una varietat que té molts components de color, de es tallera una mica, sortir una mica rosadet. Però si és una varietat que en té pocs, clar. et sortirà amb vi blanc. I es diu blanc de, blanc de noàs. Si és un vi blanc fet amb raïm negre. Carai, tu... I és blanc? I és blanc. Ah, però se li diu vi negre? No, se li ah. diu... Blanc de noix. Ah, és, un, és, és, és particular, doncs, aquest. Clar, però vols un vi blanc o un vi, blanc, un vi negre, o un blanc de noix? O un de noix. No. Ah, un dos por uno, amigo. És més car, aquest, val el doble. Molt bé. Fins aquí, doncs, aquest, aquest tipus de vins negres. Molt bé, ens encanta. Si teniu algun dubte o alguna pregunta, doncs jo sé que la Mariana està a disposició vostra. Vull respondre-us el que sigui, el que faci falta. Doncs bé, Mariona, jo... Què has fet avui, aquesta setmana? Aquesta setmana he fet una cosa molt estupenda, que és gravar la sintonia del programa Quina vellesa que et vaig... Ai, sí. sí! Ja està en les acaballes de tot ara he d'acabar de, de retocar la veu, editar, va venir el l'actor i cantant Benjamí Conesa va venir aquí a l'estudi i vam gravar lo que és la melodia la veu principal d'aquest més que tinc el piano aquí, va sonant, eh? T'ho <ríe> vaig donant cops i ara t'explicaré per què tinc el piano <ríe> vale. aquí a punt, val? Doncs Um, va venir el Benjamí Conesa, un actor reconegut de teatre musical i cantant estupendo, i em va ficar la veu aquest uh, aquest uh, jingle sintonia del programa Quina Bellesa que s'emetrà pròximament a la xarxa. Molt Val? bé, quan el podem sentir, doncs? Doncs el podreu sentir eh, pròximament, encara no. Vale. Val? Ja te, quan estigui fet, ja ja, com que són 30 segons, no faré spoiler, perquè va, si t'ensenyo si 30, 30 segons, segons te l'ensenyo tot. tot no? <laughs> Val? Llavors hem fet això. I arrel de gravar aquest, aquesta sintonia, aquest jingle, te'n recordes la setmana passada que vam parlar d'aquella crítica al diari Sadell sí. que parlava d'un jingle a la cançó de l'Spot del Vallès? Sí. sí, Doncs bé, avui et porto la temàtica següent, que és Què és un jingle? Oh, m'encanta! I quina funcionalitat té? Perquè així començarem a debat... Saps que la semna passada vaig dir, bueno, ja debatrem de què és un jingle, sí. perquè aquella dona va dir que era un jingle. Per què? Perquè un jingle és un tema musical cantat o instrumental, o una cançó breu, utilitzada amb finalitats publicitàries. O sigui, aquesta vale. és la descripció com a tal, com a jingle. Ara, dintre de jingle hi ha molts tipus de jingle, no? D'acord. Vale. Um, llavors, pot ser de qualsevol gènere musical eh? això no té cap, pot ser de rock, pot ser de pop pot ser de jazz, pot ser reggaeton, el que sigui és simplement música val? i de manera que s'aconsegueix que la marca sigui fàcilment reconeguda per les persones vale. i aquí ja entren els diferents tipus perquè un jingle pot ser simplement la cançó d'un anunci vale. tu veus un anunci, i hi ha una cançó de fons allò és un jingle sí? Per què? Perquè dura 30, 60 segons, que aquesta és una de les altres característiques. Rallula Estrella d'Am, que s'ins la cançonera i dius no, mmm, això dius Estrella d'Am. Ara t'explicaré perquè aquí hi entren diferents matisos, d'acord? Ui. Vale? ui, ui. Um, primer d'allò, pot ser de qualsevol gènere, d'acord? Vale? Perquè el jingle sigui més efectiu, també s'inclou un eslògan a la, a, a la cançó. Vale. Pot ser, es pot incloure o no es pot incloure, però per exemple, a la cançó del Vallès hauria d'haver-se inclòs com al Vallès no hi ha res, en canvi no hi és a la cançó. Per tant, és un jingle, no és un jingle, bueno, ara entrarem a debatre. Llavors, no hi, ha, hi, ha, hi ha anuncis que no tenen la cançó, és instrumental, per tant no hi ha eslògan, Clar. punto. Però sí que cerca, cert que dintre de l'anunci pot ser que la creació artística ja, ja, ja contingui l'eslògan, sigui gràficament, en aquest cas ho tenia, uh -huh. o o ara t o sonorament, que ara t'expliquen. Vale. Solen tenir una durada de 30 o 60 segons, doncs com tots els anuncis. Claro. Sí? No, si són més llargs, doncs, bueno, també pot ser. però. I l'eficàcia d'un jingle és essencial perquè s'ha d'imprimir a la memòria de qui l'escolta. Per tant, s'ha de quedar vale, com retingut. Per tant, ha de tenir un objectiu a transmetre i, i ha de ser catxi. Amb això t'està dient que ha de ser catxi. Clar. Sí? Um, altres vegades només és un eslògan musical, ¿vale? pot ser una frase curta o una unitat uh, formal menor, o sigui com una... T -t -t tot això ho estic descrivint i ara passarem els passos d’un dos, tres, ¿vale? quatre, cinc perquè veguis quins tipus de, de jingles hi ha. ¿vale? ¿vale? O també una cortina musical. Que és, que és una cortina musical això que t'he fet anem a parlar dels uh, vins negres <tots> <tots> doncs els <Vale>. vins negres <tots> això seria sí? vale. també pot ser la introducció a un programa de televisió o pot ser sí? ara t'explicaré què és vale. cada una de les coses vale? um... i ja està Diu, eh, també t'he ficat aquí que la creació dels jingles és, confi és confiada a professionals de la música no? i és fruit d'estratègies del mercat i creativitat per, doncs, per atraure també de diferents maneres. Per exemple, u: Jingle d'un programa usat per identifi identificar un determinat programa. Per exemple, aquest que et posaré ara i que, a veure si tu reconeixes, no miris la pantalla vale. i a veure si el reconeixes, d'acord? ¿vale? D'acord. Vale. Jo fico play i a veure si et sol. Ah, sí. Va. Això és un programa de tele que fot mil anys que fan i que, i que bueno, és la ruleta de la suerte sí. sí, sí, sí. d'Antena 3, ¿vale? I... I que l'he triat perquè és el primer que ha vingut al cap, també l'he triat perquè tenen músics en directe, el programa, vull dir que... Ah, és ells, I que és molt... I tota sí, sí, la vida l'ha fet seguida, així. De seguida hi penses. Sí? això, sí, sí. Vull dir que és això i és... Identifica el programa, per tant, aquesta melodia sempre serà la que donarà pas a aquest programa. Clar. Vale. Bueno, és... fins ara ha sigut així, llavors, clar, l'has de mantenir per, per, perquè per duri amb el temps, no? I que la gent senti això, eh? ah, mira la ruleta. Ja comença, no? Ja comença Ja no? comença. D'acord, ja ja vale, segon. Jingle ID d'identificació, però es podia dir sintonia, també, d'acord? Vale? La vale. sintonia, que és el document d'identitat que serveix per identificar una emissora de ràdio. D'acord. Vale. O de tele. És igual. I ara te'n ficaré un, tenc els ulls i vale. a veure si saps quin és. Catalany de la ràdio. D'acord, vale, clar. Molt, molt típic, no? Ja està, quan comences donar això, ja està. tu ja saps que és Catalunya Ràdio, que comença l'informatiu, o un programa, o no, el que sigui. Però això identifica l'emissora en si. Vale. Llavors cada programa pot tenir els seus jingles, eh? evidentment, i les seves... Però això, sí, però això seria és... l'emissora. La... A grans trics. Sí, això seria... però evidentment que, que, que aquest és el, el jingle de Catalunya Ràdio, però cada programa, cada subtema, cada tot pot tenir la seva identitat sonora. Clar, clar, clar. Vale. Vale. Vale. Seguim. El politono de tota la vida. També són fragments curts, també, a veure, no, té una etiqueta que és el politono, que no seria un jingle perquè no és publicitari, però ho he intentat ficar aquí per la curta durada que representa. Vale. No? que és un politono? Que segueix sent una identitat sonora, doncs identifica que t'està trucant. Vale. Eh? Aquí estaria una mica al marge del, dels jingles, però... És, és una, fa i tu en el mòbil actualment et pots ficar una cançó perquè quan et truca la teva mare una cançó perquè sí. quan et truca no sé qui no? Mm. llavors ja identifiques sonorament claro. qui t'està trucant Per tant, llavors bueno, els politonos han evolucionat molt no? només amb 10 anys hem passat del Tetris sí. a, a ficar-te el tema sí. que tu vulguis no? Vull dir que... I, I jo com a, com a descripció he ficat que és tema musical que sona repetidament per avisar que està entrant una trucada al telèfon. Això es trasllada de manera més curta a la rebuda de d'SMS o WhatsApps, no? o notificació notificacions. No? Sí. Clinc, clon, clon, no? sí. Per exemple, el de WhatsApp. Sí. És un dos superegut, eh, el de WhatsApp. Però bueno, amb un piano no, amb un altre... És, és com un... Sí, sí, clink, jo tinc aquest, que és un superdó agut. D'acord, um, vale, seguim. Venga. Cortina musical, és el que et deia. Vale. La cortina musical sí. és el que dona pas o fa d'interludi entre secció i secció d'un programa o vale. d'alguna cosa. És igual, mm -hmm. estem parlant... D'acord, vale, parlarem dels vins blancs. Doncs els vins blancs, no sé què... Això és una cortina vale. musical. Vale? I una cortina musical és aquell petit fragment musical que serveix per intercanviar de secció en un programa de ràdio, televisió o altres. Vale. vale. I ara venen els meus preferits <laughs> jingles, um, que són l'Audio Espera, que l he dit jo. Vale. L'Audio oh. és allò que tu truques a un lloc sí. i et sona una musiqueta. Ui, sí, que n'hi ha cada una. Que dius, bueno, ja. correu-vos una mica. I a més, crec que les empreses no saben el que es fan, perquè potser no, no confien en professionals sonors com nosaltres i llavors no, no... Però el telèfon té una particularitat. Quan tu escoltes el telèfon, no sonen totes les freqüències, perquè un telèfon és un altaveu petitó. Per tant, les freqüències més greus, que són les freqüències amb una freqüència d'una molt més gran, sí. no passen pels altaveus d'un telèfon. Per tant, ah. per un telèfon, si no està ben masteritzat, no escoltaràs els greus. Vale. Això de saque. I encara menys quan escoltes a través d'una trucada, a través de les, de, vale. de, de, de les zones que passen les trucades, que s'escolta a modo trucada. Tu, mm -hmm. quan, quan parles, escolta s'escolta... L'altre dia que vam, que vam fer el programa que tu estaves a un telèfon, sí. la gent escoltava amb una gravació de telèfon. Clar, clar. Doncs si tu fiques una cançó per allà, per aquest so, encara es desdibuixa més. Clar. Per tant, compositors i productors musicals, quan feu una cançó per àudiospera, que li dic jo, doncs heu de tenir compte totes aquestes coses. Clar. I les empreses també, si volen tenir un àudio espera de puta mare, fantàstica, que enganxi el client, que no es cansi d'esperar, que no sé què, truqueu-me. <laughs> saps què vull dir? I, i, i s'ha de saber una mica, perquè llavors et foten allà el, el... depèn quins instruments i no sents res. És que no, sens, no saps ni el que parla la cançó. Clar. Si vols ficar melodia i tal. Hi ha moltes coses allà. Uf, I et fa mal l'orella, segons com. Bueno, s'ha de tenir en compte tot això. Sí que és veritat, eh? No? És, sí que és veritat. És així. Una cosa és el politono, que avui en dia, clar, ben masteritzat, doncs ja ho escoltes bé, eh? perquè és el so d'un altaveu de mòbil, i a més, els mòbils actuals tenen clar. uns bons altaveus. Ara, quan passa per la trucada... Clar, és un altre tema, això. Ja diferent, eh? Clar, clar. I llavors, l'últim, el que m'agrada um, molt, és el audiologo. Audiologo. Que jo. Ara, l'entitat sonora, no? les marques, cada vegada més, doncs busquen entitats sonores per fer referència a la seva marca. I són fragments molt curts que identifiquen el logo de la marca. I ara t'he portat alguns, alguns eh, anuncis vale. perquè per ficar un exemple. Vale? I tirem enrere. Anem a buscar uns dels jingles més coneguts i polèmics actualment de la història, però que mai s'oblidaran per la seva cançó i tonada. Que he de dir que actualment s'ha remodelat però anem a escoltar la històrica perquè és realment fascinant Jo soy aquel negrito de l'Àfrica tropical Jo soy aquel negrito de l'Àfrica tropical Que cultivando cantava la canción del Colacao Que cultivando cantaba, Ep, accent creuat Accent creuat, eh Cultivando, cultivando Què vol dir? Cultivando Cultivando, cultivando. <laughs> Senyor compositor, primer Cultivando. error. Perfecte. Cancento del Colacao i en el pote de Colacao veiem un pobre home negre esclau carregant Hòstia, sí, tones que de cacau. Bueno, és que això és... Demà... és que... Avui en dia és... Surt gaire l'agafant, eh? Ja no surt aquesta cançó. Ja no surt a la tele. Hòstia. Però sí que surt la... -tin -tin -tan -tin -tan -tan -tin. Yeah. Això? Jo ho, ho he escoltat lentificat. molt. Potser la lletra ja no. Però... Yeah. Uh, el que és la, la, el jingle en si, la cançó yeah. segueix sonant. Què és un jingle també? Doncs, té agafat un anuncio... Les marques de cotxe són molt bons fent aquestes coses, vale. Vale? no només fent els anuncis, perquè hi ha molta competència potent, econòmica, i tots lluiten Clar. per fer els millors anuncis. Um, llavors, nun, la, el jingle seria la banda sonora, perquè també ara fan uns anuncis que tots són bandes sonores. Sí. Diguem que un jingle... El jingle seria més el del Colacalau, que és una tonadeta vale. tin tin tin tin tin tin, saps? Sí. Llavors, traduït a l'actualitat, una els anuncis d'ara porten bandes sonores, ja orquestral i tot, yeah. d'allò, però també són jingles, perquè okay, duran vale. 30 segons i, bueno, sí. Vale. Llavors escoltem aquest anunci de Peugeot i al final de tot, escoltaràs a l'audiologo. No sí. <fum> Está bien todo tuyo. Ya no tendrás que pedirlo. Tienes 210 horas para conseguir tu pello y 208 por euros al mes y celebrar que cumplimos 210 años. Vale, què ha passat? En aquest anunci de Beujot, uh -huh. vale, hem escoltat una cançó, llavors havia el text, sí. anunci, i un audiologo. La cançó és una cançó, ojo aquí perquè també passa que els, els, els, els anunciants agafen una cançó existent Clar. Sí? han agafat una cançó existent d'un artista possiblement, en aquest cas ara no recordo, crec que és un arreglo però eh, poden agafar l'original i ficar-lo o poden demanar els drets per fer un arreglo llavors vale. agafen un arreglista, un compositor vale, sí. o qui sigui, li diuen fer-me un arreglo d'això per aquest anunci que duri 30 segons, que tingui aquest inís sí, i aquest poc. final que no sé què es ve, llavors també han de pagar uns drets i tal què passa que la gent també reconeix aquesta cançó, si la associes, ah. si tu reconeixes aquesta, canç aquesta cançó, aquesta lletra i la associes en una marca, però doncs quan bueno. és més fàcil, no? Bueno, és Perquè una estratègia. Ja cançó. És una estratègia. Vale. Però però bueno, sí, sí, sí, són estratègies, tot tot tot pot anar. Llavors que hem escoltat també l'Audiologo, que us el torno posar, que és quan arriba al final de la cançó, fa un... Doncs pues això és, cada vegada que sos un anunci de Peugeot, potser el jingle és diferent, però l'Audiologo és sempre el mateix. Vale, vale. Hosti, jo m'esperava un Peugeot. També també passa, també vale, pot ser que el, vale. el, el, el, ara en veurem un. Vale. Vale, però... sembla, sembla futurista. Bueno, és que, bueno, clar Motion, emotion Peu Jot, the future is here no? Tot això, doncs, llavors Banda sonora total, total de ciència-ficció Total, total, total vale? um, Te'n posaré un altre Que és el, vale. un anunci d'una altra marca de cotxe vale? A veure què, què escoltem aquí Podemos crear lo imposible Podemos hacer realidad ideas visionarias Podemos hacer que la moda Sea sostenible Y la sostenibilidad una realidad. Podemos hacerlo inimaginable. Pero hagamos lo que hagamos. Hagámoslo con sentido. Audi e-tron GT4 100% eléctrico. ¿Has escuchado todo? Sí. aquí no hi havia una cançó cantada com l'altra, sinó vale. que hi havia aquesta banda sonora que ha coincidit plenament en l'acabada de hagámoslo todo, i comença la pujada musical i l'orquestració orquestral i orquestració orquestral, sí. i, brrr, orquestració orquestral ojo, la i tota la subida eh, d'emociones perquè clar, et passen una feina de composició d'un mm -hmm. anunci, et donaran les imatges i la veu vale. si, el text narrat possiblement, o potser diuen narra'm això Tu vale. has de fer tot, eh? Sobre les imatges. Però bé, bueno, pot, pot, ser... pot ser... Llavors, en aquest cas, si li han passat les imatges i la veu, el compositor ja espera... s'ho fa venir bé per clar, crear clar, una tensió, clar. tensió, tensió, quan acaba el clímax narratiu, buah, subidon, i llavors escoltem l'Audiologo, que és aquest batidor de cor, no? És com un batre el cor, no? Sí. Això és Audi Tum tum Sempre que veguis un anunci d'Audi Sonarà el tum tum Trobo que s'assembla molt amb letra Sí, sí Però és diferent Sí, sí, és diferent Però és com... Sí, jo també Són poc intel·ligents No es diferencien gaire No Ara, si fiques aquí el mundo piruleta Doncs potser no representa Audi Ja, Si comences a ficar... Pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip no, això no, no, no els veig. Puitja Audino No, exacte. I ara sí, el camí m'agrada més, el de tots, que és aquest, el de Citroën. ¿vale? El que m'agrada més de tots, a l'Audiologo. Vale. Quan el van fer per primera vegada que el vaig veure, i pensava, uah, cur s'han currat. Sí, eh? Per què? Perquè en, en, en tres segons fiquen harmonia brutal, una melodia concreta, i a més a més, surt el nom de la marca. Vale. Escoltem-ho tot, tot l'anunci. Oh la la. Oh la la la la la. Ay. Ha Oh happy day. Oh, happy day. oh, happy day. oh happy day. Oh no C4, confort y tecnología Hola. más unidos que nunca. Disponible en eléctrico, gasolina o diésel. Citroën. Brutal. Bueno, aquí no happy day aquest, no? Ay, pues que m'agrada més, eh? diré. Sí, no, bueno, també que has imatges, és, és divertit i fa referència al antic Citroën celebran els 40 anys de la marca eh, de la, del C4. I, i es veu el, un pare ensenyar-li al seu fill eh, un cotxe nou, però de l'època i tal i llavors es veu el fill gran, amb un cotxazo i una mansió també, perquè sí, va, tots aquests anuncis menjana, eh, eh. Són, són nois guapos, joves sí. amb pasta els de cotxes, els de colònies van més o menys per... Ai, sí. I llavors li ensenya al seu pare i clar, doncs és maco. I, el, i el, la cançó també és... Sí, picut, és, és molt... han ha diferent, trobar eh? trobar la cançó i han fet una arreglo d'aquesta cançó, val? I al final, per mi, a l'audiolog aquest és que és brutal. És... Citroën. Jo quan vaig escoltar això primera vegada per la tele, vaig pensar, uah, uah, brutal, brutal. Citroen. Un patat. sí, sí. Llavors tenim altres tipus de jingles lo que seria un jingle um, fet i refet que, que, que és la descripció de, la, de, la, de total del, de l'anunci vale. o sigui el que és un jingle com a sí perquè tothom identificarà la marca amb aquesta cançó, amb aquesta tonada i, a més a més, et diu el nom de la marca. O sigui, és tot lo que seria lo un gint. Gigi... Lo tiene todo, es esto. ¿Sabías que un parabrisas con un impacto es un parabrisas roto? En Carglass reparamos los impactos y recuperamos la resistencia del no eh? parabrisas. Pero lo más importante es que nos llames cuanto antes. Como Isaac, que ha ahorrado tiempo y dinero. Llamas y te reparan el impacto música, de moment, eh? Y con el seguro de lunas te sale gratis. Carglass cambia, Carglass repara pam, ja ho no, falla, eh? no hem ficat música en tota l'estona i al final, pa audiologo que què passa amb aquest audiologo? que el més important és la melodia i la lletra, Clar. perquè llavors a sota l'harmonia, l'orquestració, el ritme i tal, el pots fer de quantes o de manera això és, això és per una marca lo millor per mi que tenen per què? perquè pots anar creixent amb els anys, et pots actualitzar, pots ficar una orquestració més moderna, cada vegada amb els seus temps, però mantindràs Carles canvia, Carles repara i na na na na na na na na. I aquesta melodia. Clar. Mentre mantinguis això, el que hi ha per sota, pot canviar amb l'actualitat o amb el context de l'anunci que vulguis. Clar. Si vols fer un anunci del classicisme, inspirada, ja pots ficar-ho orquestrar-ho clàssicament. Clar, clar. Per mi Home, això és això com... És, això és mitiquíssim, eh? És mitiquíssim, o sigui que l'anunci de Carla Clas és brutal i tothom el canta tothom, i tothom el... sí, sí. sap de què va, no? Vull dir que és, és un branding estupendo. I llavors hi ha aquest altre anunci que um, és molt diferent perquè diguem que possiblement, ara no me recordo aquest anunci, però crec que hi ha una música de l'anunci, però l'Audiologo no és música, és una locució. Vale. La opción 1 se fija en lo que hacen los demás La opción 2 se fija en lo que nadie más hace La opción 1 te dice, quédate donde estás La opción 2 te dice, ¿todavía sigues ahí? La opción 1 es para toda la vida La opción 2 es para cada segundo La opción 1 quiere gustar a todos La opción 2 quiere gustarte a ti La opción 1 es donde todos están La opción 2 es donde todos querrían estar Nuevo BMW Série 2 Gran Coupé. Bienvenido a la opción 2. Tu primera opción. ¿Te gusta conducir? ¿Te gusta conducir? Ah, ostres. Aquest és l'Audiologo. I és que aquesta veu és ni més ni menys que la mateixa veu que va gravar el Te gusta conducir del 2001, del primer anunci de BMW, que no es veia un cotxe, simplement es veia una mà, Uau. i al final sortia el logo i deia, te gusta conducir. És la mateixa narració, no ha canviat en ja, ja, ja. 22 anys. Clar, al final és com... I això és l'audiologo. O sigui, en aquest cas és una veu, però també sí val. Clar. I llavors jo, ja per acabar, això dels audiologos, jo tinc el meu propi audiologo. Tu quan entres a YouTube vale. i veus un, un vídeo de Color Music, he creat un audiologo. Es veu el logo vale. i la música. I a veure si saps d'on prové. <ríe> Et sona? Sí. Sí, però no tot s'hauria dir quina cançó és, eh? Bé, bueno, acaba aquí. No, no ho deixaré. Ah, vale. d'acord. És el final de la cançó de Memòries sí, de, de Bruna, Bruna, el musical que l'hem agafat com... Que Bruna és l'inici de tot, i llavors jo l'he agafat aquesta melodia i l'he orquestrat una mica, i l'he fet una mica d'esto, perquè? M'agrada molt, eh? Con èpica, no? Èpica com la dels automòbils, no? Tum, tum, així com cinematogràfica. doncs. Això és uh, fins aquí la portació d'avui. Molt bé. I, i res. Molt interessant, Els jingles i els audiològues. El Llavors, conclusió. És la cançó del Vallès un jingle... Sí i no <ríe> <ríe> Per què? Perquè forma part d'una publicitat Clar, al final publicitat, okay. Però és una cançó de 4 minutacos Klar. Que està a Spotify com a cançó inde... independent Klar. I que, en al fons, el que seria és Ah, del Vallès han agafat aquesta cançó del Mateu Pere Miquel per fer el seu anunci Ja yeah. No? Podria ser això Però no, en el fons ha nascut alhora i de fet ja porto dos projectes fets així, que és aquest, i el del Bo per tothom de la Generalitat, que també era un jingle, Ai, però era una, una cançó llençar. també de 3 minuts i mig. És bo per tu i per tothom, és bo per tu... Clar, tota aquesta primera frase, aquesta frase de la, de la tornada, era obligada. A mi l'empresa que em va dir ja. no, hem de dir això, perquè el missatge... fes tu com vulguis, però l'has de posar això. O sigui, lletrísticament jo vaig fer tot l'altre, però això em van imposar Clar. que fos així, no? Eh, és un jingle? Sí, perquè és per un anunci. Clar. Ara també és una cançó i, i en aquest cas del bo per tothom sí que hi ha l'eslògan que diu és bo per tu, és bo per tothom en el cas del Vallès no hi ha cap eslògan dintre la cançó, més enllà de el Vallès té més del que has vist però no és cap eslògan, hauria d'haver sortit com al Vallès no hi ha clar, res clar, clar, clar, vale? clar, clar. i res més, fins aquí bé. els jingles i les composicions per, a, per, a, per a això, per a anuncis si esteu interessats o voleu saber més o tens una empresa i vols ficar un audiologo, pues, audiologo. Pues, també t'ho fem sí, sí. Dir, meravellós i bueno, si menys no ho pensem i, i fem una proposta creativa perquè... ah, si tu, si tu truques a Technical sí ara no sé si és a, Te... Crec que és a Technical l'hem pres el meu pare, sí? Technical.cat meu pare em va contractar per fer l'audiospera el... ah, vale Tot, si tu t'esperes sonar una cançoneta i llavors sona aquella de que he jo. I a més a més també li sona a ell de trucada. <laughs> ell també va, la va agafar per ficar-se... Clar, pensa que és una inversió molt potent, perquè si, si, si, si dura, si perdura en el temps, Clar. tu tens una cançó que col·locarà la teva marca. Clar. És a dir, Clar. la gent, quan, amb els anys, evidentment, l'has d'anar mantenint i l'has de mantenint, sí. i a mesura que vas creixent, aquell àudio funciona com a sisol, no? No, clar, i t'identifiquen. I evidentment. O si sigui, a Can Murral voleu una sintonia, un audiologo, una audiospera de llamada. Hola, aquí està el un momento, le paso con centralita. <tinc> <tinc> <tinc> <tinc> ¿Eh? Podem <Pueden> fer això. <tinc> <tinc> can Murral, hey, can Murral. Podem ficar lletra, lo que tu vulguis. Compra vi blanc. Hey. Veu vi negre, el millor del món. Hey. <tinc> algo, algo hooligan, no? Perquè la taverna i el vino... <tinc> Bueno, jo et idees, Mariana. A partir aquí. ja ah, pactem. Doncs, <laughs> pues, bueno, estimada, sí, moltes gràcies. A tu, a tu, a tu. la setmana que ve. Que vagi bé. Adéu. Adéu,